أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوت الحكمه من يشاء ومن يوت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نزر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار مصالات ترغیب الى الانفاق فی سبیل اللہ تعالی شروعا او دا مرکزی مصالوا دا سلورم حیثی دا سور بکر مخ کے آت کریمہ کی دا بیانو کو جتا سو کمال لگوئی د الله لار کې نو آغا مال چې تاسو په خپل لاس باندې ګټلې یاګمال چې ماتاسو لا د زمکه نظر کړی نو دا د الله لارې खर्च کړي او خراب مال کمزور مال نقصانې مال د پاک مال سره مګړ وڑوي چ تاسو دا الله په نوم باندې ورکوئ داسې مال لا را جخپل یا غستو وال نه اي که تاسو له سړې په زبردستۍ ته کوي نو تاسو ترګه پټی کوي او خلې نو داسې مال د الله په لار امر کوي بیاي او جهاد ذکر کول چې شیطان وله من کوي انسان دا الله په لار کې د مال لغول نه او هغه امور خمسه ذکر کل یو انفقو من طیبات ما کسبناکم ما کسبتم هغه مال دا الله لارې خرج کوي چې تاسو دا الله لارې پخپل لاس او ګټلې او دوی وجه ذکر کا شیطانو یعیدکم الفقرا تاسو مال دا دی وجه نه لګوي چې شیطان تاسو ته وجه غریبانان بشي مال بدسا رقم شي او دری وجوهات رست نور ذکر کای ننanisha ba ke یو تل حکمت ام حی اش او عظمت کریم او د الله پل نعمت اسباته نه کای په مخلوقات باندې چې کوم انسان ته الله رب العزت د کرم او د مهرباني په نظر باندې وګورئ نو هغه ته قران باندې په اور کې یعنی قران ته ناشته قران از دکول د قران سره محبت ساتل د قران کریم د څنگډه کوشش کول دا باعث د رحمت د الله دی زګه حدیثه با رازی سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمای می یرید الله به خیر یفکهو فی الدین چاله چې الله خوشحالی او خیر ورغولغاړي اغل په دین باندې سوچ او سمج په دین باندې پهوه نصیب کی دد الله نیامت ته که مونږ او تاسو دې قران وکینول دا دغه خاص مهرباني ده او الله دې موږ نه محروم کړي کوم خبره چې سرور کونين کړي عليه افضل الصلاه والتسليم هغه د دنیا ته در ټولو نه به تر خبره دا ازګه چې الله ولدا هغه خبر مبارک وایي چې وما ينتقو ان الهوا دې د خپل خواهش خبر نه کوي ان هو الا وهيها دا توه کیږي او بار بار ورته کیږي یعنی ب زبان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره جاری کیږي دا دا الله حکمی دا الله خبري او غزمون د पारा پسر چشم بغیر د سچون چرانا بغیر د دلیلنا بغیر د مطالبه نه قابل عمل او لازمی دا زګی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک الله وہی چلا کاد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنا تاسو د پاره زمو په حبیب کی د زندګی بهتري نه دانچا او نمونه برتا دا او بیا و من کان یرید الله والیوم الاخر دا د هغه چا دا پاره چې د الله ملاقات مقصودی درس د قیامت نه ریږي نو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تابعداري الله حبی ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ک استاد خوایشی چې تاسو وردي مینا الله وکي تاسو دا الله محبوبانو ګرځي نو فتتبعوني زماتابیداریو کوي زماده تابیداری کول دا سبب د مینې د الله به سرور ګونین فرمایي چاله چې الله ارادو کی چې داغه جولې د دا خیر دا خیر نه ډک کی او پورہے ولا ور کی بدن باندي مدد الله احسان دے عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د کشرت رزو حضرت عبد الله عباس د نبی علیہ السلام کشرت رو نبی علیہ السلام دعاګان کئي حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان همراهے عبد الله ابن عباس ویجی ما د بار دعاوکا الله حبیب توي ساده رو غړو د الله حبيب ورته ساده ورو غوړو هغه ساده ورو غوړو له نبی رسول الله او د الله حبيب لز جت کړي او دعا کوي اللهم فقهه في الدين الله دل دین پهو نصیب کی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل چې مال زما پیغمبر خلق له بل په دعاګا نګړي مال په پوندونو دعا کړي او د پوند دعا کی دا وا الله د دین پهو ورته نصیب د قران لمبنه مفسر ابن عباس رضی الله تعالی انو چې د قران تفسیر هغه کړو یعنې د قران تفسیر د لوی کمالو نو چاله چې الله په قران باندې سمج او په نسيب دا داد الله لوی کرم دے د قران ویل دا سشه دے د الله مهرباني ده د قران زدکړه د الله احسان ده زګه د الله حبیب فرمایل چالجه الله ارادو کی د پهه دنیا د خیر ورګولو نو غلب بدین باندې سمج نصیب کی یو تل حکمت او د یو تل حکمت معنا تسهیل او ماوردی کئ هی معرفت القرآن ورکای په ها د قرآن مې شاؤ چالجه خوښی د الله د قرآن په ورګی چالجه خوښی دا شوبورې په دې دنیا کې د شاونی الله رحمه الله او د شای اسماعیل الله نارسته ډېر علما شو خو چا نه الله کتاب دا چې خدمت 9 اگست دې دنیا کې هغه روانه کړو او, او الله رب العزت شیخ د پنچبير شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاهر نور الله مرقده الله رب العزت اغه نه د قران خدمت و نن دنیا ګډ ګډ کی چې څوک هم د قران درس کوي د اغه تعلق با خامخا د پنځ دیر دسترابه دي شوی یا بخله پنځ دیر کې باد شوی یا چې چانه قران ویلې اغه به د پنځ دیر متعلمي اول تر قران زده کړي نو په د قرآن, قرآن الله نصیب کوي چې هغه شي ومن یو طل حکمت چال اجر کړې شو په د قرآن فقد او دیا خیرن کثیره نو تحقیق سرا ور کړې شو د ته خیر ډېر ده د جولای د خیر نه ډکه شو په د قرآن اغا سچات ملاويږي کمجدا الله محبوبي حضرت عثمان رضی الله تعالی نو روایت ته امام بخاری امام مسلم دواړو ذکر کړي صحابنا استید الله حبیب صلی الله علیه وسلم نتبوس گئی چې الله خپل کتاب کې ویلي چې کونتم خیر امهت ان اخرجت للناس تاسو په امهتون ګي بهترین امهتي یي تاسو تا چې تمرو نبالمعروفه وتنحو عن المنکر تاسو خلک د طرف ترابلای دبی د نه نه به منکوي نو امهت خپل بهتر دی نو آیا دا ټول بهتر دی کنا پدے بہتر او کم بہتر سوکشتا دا ټول بهتر دی او کنا پدے بہتر او کم بہتر سوکشتا دا الله حبیب صلی الله علیہ وسلم و نه نا نشتکا نا که بہتر او که بہتر شتا لگت اس کل نتیجے نو پت نتیجے کی استاز ہوئی چھو ٹول کلاس والا پاس دی نو ٹول اللہ کان خوشا لے جمع نو بیا پا کی فلانے چھ کم دے دے دریم نمبر بانی را گلے دے فلانے دویم نمبر را او فلانے پاک پاول نمبر دے نو پاس خطول دی خدا دریبا گی دیر بهتر دی او بیال لس دا ادا فلانے چھ کم دے دا پا ٹاپ ٹنو کے دے پا لسو قسانو کے دے چی اگر خی نمبر یا نو مسلمانانو کې آلا او ٹاپ ٹنوالسوک دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چ خیر کو من تعلم القران وعلمه په تاسو کې به تر غوره سوق دی چې ولې قران خپل ازده طالب د قران شو وعلمه به خلق د الله کتابو خلو دا ټولو کې به تر بهتر ده نو قران ته کې ناستل ذریعہ د بهتري ده چې مونږ د الله کتاب ازده کو بخپله بخپله چا پر چل کې بخپلو کشران او بخپلو نا ریناو په خپلوا زنان او د الله کتاب زده کو الله وي په قرآن ور کوي جالې جخ غشینو جالې په قرآن ور کړې شو فقد او دیا خیرن کثیره د دې جولې د خیامه ډکه شو وما یذكروا الا اولل الباب او اقل من نصيحت ناخلی مگر خا دا ناکل دا اللہ کتاب چسو گزدہ کینو اللہ ہوئی دا کلمن دے کد دنیای ڈگری پروفیسر دے انجینئر دے ڈاکٹر دے یا پبلہو دا باندے دے دا اکلمن ندے کانون دان دے دا اکلمن ندے اکلمن سڑے آغا دے چیغا قرآن از دا کم قرآن از دا کول دا د اکل دا پارا کمال دے الله ہوئی وما یا او نصیت نه اللہ اولو الالباب او نصیت نکبلی مګر خو دا کل او دمو نه وایي د دنیای تعلیم خنه نه دنیای تعلیم مو کا خو مقصد د زندګی دنیای تعلیم نه ضرورت د زندګی بوي دا غی نمون انکار نه کو خو مقصد د زندګی د الله کتاب قران مجید ده اس بیا غ اصل مسله وما ما من نفقه او هغه چې خرج کوي تاسو سمال او نظر تم من نظر یا منخط د کويسه منخطه الله په نوم باندې فإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ الله باغه بعدس مقصد پیدا کړي دا خلګول تفصیل کور له ضرورت نشته بس خیرات دکړي ده نو بس خیرات کا الله اکبر و مال الظالمین من او نشت دے دا پار دا ظالمانو سو کمداد کا ان کے جداغیم رستو کی انتو بدو صدقات فنی اممہیا کخکارکو ایتا سو تاسو دونا نو دا ڈیر بہتر دی او تو خفوها او یائے پٹکائی گورا دو خبریں ذکر کی چی یا خیرات سرګندو کا او یا پٹو کا او لی خبویلی بے اوچی سرگندو کا او یائے ویلی بے نا نافق حالی کی چې په دې کې دوه قسم خیراتونه دي یو فرایض دي لکه زکات او شر ده زکات ده د لازمی شيره نو دا د خلکو مخک سرګندو ورکا او شرو زکات سرګم ورکا چې خلکو دبطه له گی غنم مفصل پوښښوله نو زکات مخک ورګور چلوي بچی راځه زکاتی او سا چې غریبانان دي چې بل لن بطه له گی جو ما خوم غنن دي کې زکات تا آه. نفلی عبادت په نوګه پروته کا نفلی عبادت پروتوګه لکه حدیث پاک ګرازی کم چې هغه کسان به د جنت د عرش د سوري لاندی مخې مویل تاسو لا کنه یو د ټورنمه کې امام عادل بادشاہ انصاف کوونکې ان چې دنیا کې انصاف کړې ادارې مثال لکه حضرت عمر رضی الله تعالی او یو د ارینا یو هغه کس دی چه دا غزر جماعت پوری تڑلیوی چه کلب جماعت کلیوی گوزه بدا اللہ عبادت کوما بل اغا کسته چه اغا تا دا حسن او د جمال او دا مالداری و خزا یو جنگ داوت د دا بدکاری ورگیو دا, دا اللہ نویری کزان دا گنا نوسا دی دیوم دارش سوری لاندی او یو اغزوان نشعا فی عبادت اللہ چی آگا دا اللہ پا عبادت کے مست دی کلوی شوی دے زوانی ټوله د اللہ عبادت تور کڑی اللہ رضا کڑی دے الله دیمو داگی نو کر زینو او بل آغا سڑی دے تصدق اب یمینی ہی پا خیلاص باندی خیراتو کو حتی اللہ تا لما شمالہو چی گسلاس تمپتاو نا لگی دا چی دا پیسی دد پسد پاراو اور کی دم رپڑ خیراتو کو نمون خو په زړه په یو تصویران لاسو باسو وېدا ټیک ټاک کې واچوا خیرات م کړو دا په لایکه کې واچوا دا په فیسبوک کې واچوا خیرات د دغې شو نه عبادت هم دغې نوم دیو یو سره بروانی نیت وږي اللهم انی اريد العمرة الله ما اراده عمرې کړې دا فتقبلها مني ويسرها حالی الله قبول کې معنا او مال احسانہ کی کې کے وٹک تصویر و باسی چکو رہے ما دعاو کا دکتا او فرزین دے اس کا نا بیا بلارکی روانی بیت اللانب تواف کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک بیا ټک تصویر و بیا مقام ابراہیم کے ولیارد دور اکاتا موسکی نبلہو ایمال تصویر و باسا صاید صفام مروا کین وماله تصویر باسا آب زمزمس کی وماله تصویر وباسا علاک تسلت تو ته دغه تلوی چې بس موبایل کی د سٹور کا او د الله رضا خو د نیت نو کنه عبادت کې داستا او داغه ترمن زخلک دین او دنیا تے ستخه یراون الناس الله وی خلق دزان خې ولا یذکرون الله الا قليلا نیا دای الله مغرب تشخ لوانده د زړه نه یاد کړي د فصلی الله د نو تصویر لر سوال ما کیږي دا سوال څه م څه دای کیوا د از خلک پیدا کیږي سجده بیم تصویر کی رکوب بهم تصویر کی او هر عمل به په تصویر کی خلق او توخی هر سټایل د چوي کده دین دغه بده نه هغه تصویر کی کړي الله او ان تبو تصدقات خیرادو نه پټ کې او کسرګان کې الله په پوه ده نو جدلا الله د بارت و دا د یادگیرونې دپاره د پاران دا, دا پس پارا. پارا؟ یادگیرونه الله الله ع الله کتاب هر اعتراض هغه د فکړی د یادونه خو الله پکار کار رای چې قیمت را قیامت دا... پر ازبانے پر دقا عمل کا ان کے وئی ما لحاظ الكتابی لا يغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها زما عمل لامل دی زما عمل لامیل سشوی دی چې زما والوکی عمل امنا دے پر خودے غٹ عمل امنا دے پر خودے الا احصا مگرار سیلی کلی یا دیرے نا خوش دے کنا کراما کاتبین دولکون کی دی عزتمن چې اللہ ور تصحکم کڑے دی اغلی کی اللله د فررشې مقرشته هرعمللیې کتیار کې کې مرلیکی که په سرګندې کې رناه کې نوم لږ که پهود کې عملستا کېږ اغم لږ که په ويخه کې نو اغم لیکلی کېږ لایا سونه الله مع مه هم الله و د الله د هوکم خلاف غ نه کوي و یفاونمما یو مرون دا فرشتې هر هغه کار کوې جغله شوي او کم شوی دی د یته یاد گیر نه دغې نهه یاد یاد الله وكل انسان ألزمنا طائره في عنقه هر <تصفيق> سړی له ما غاړه کې تختایه چولي عملنا مبه غاړه کې ځوان دی او بیا بوت الله سو اقرا كتابك وزم بند عدالت کې تال کلم كلم, كلم ازا د ذاخ پل عملنا مولا د کلم شذ په خود باندې پوه شوې ته آغه وخت نه کوي او بدې دی کلی کلی شي وي دي فکفا بنفسک اليوم عليك حسيبا اخپل عمل نعمل لا تقبل زبان نفس لكوا اج جنة دي بوزم او جهنم تا الله دې مو دې فیصله نو ساتي چې الله زما عمل کوټه دے الله ما خريا کړوا الله ما ځان خلکو ته خوده ليو الله زه خوځ جهنم ما الله په ما فیصله نو تا خو سموټو نوټس ما خپل اغست دے ات خود نوټس کنا ملا ناما پلا عمل نامه د خپل پړاو کړی دا او ستاسو عمل نامه کیتا وی چې دای لیکري د جهنمی ما پدې کی زما صدا د جهنمن ته الله دې من ذین دا ډېر ګران راز د ګوره چې الله وی اطل زر قسم مخلوق برا جام شوی انسانان د باب ادم علی السلام نه روالې د اسرافیل علی السلام درلم بش په لای پوره انبیال مسالم دا غی تابیدار صحابه کرام تابعین تبی تابعین صلحائے امت قرآ حضرات حافظان د قران معلمان د قران طالبان د قران خو خلک او بد خلک نارینه او مشران او کشران ټول برا جمعي او الله ما او تا توي جکفاء بنفسه کا اليوم الیک حسبا خبل ځان باندې فیصله کوا شرم مقام خو باغی چې زمام مرګ لري زما هم زولي زما هم سبق خلق بناستی او زه په ځان فیصله کوم چې جهنمی الله دې دینمو وساتي څومره سخت ترسوي پلسم کی یو لسم کی دو لسم کی یو پیپر کم پانډ راشي سليريش داغه سليريش نمبر د حکومت ډیماند کې سليريش والي چې پاس شي او ما یې او دوه شهغستي زه خلک لخلله ډی ام سي نه خيما شر میګم چې خلک به کې بدلو په 125 موټر سایکل پر روان او واسکټ به چولې او شکل له وګرا فزیک سه فل کړې ده پس لوړو نمبرو مون دی ام سي پټاو کنه صرف د 120 او 130 ولکانو مرګرو د ماکینه پټاو بل چا لغه دروغه ویلې چې پاس شویم خو هغه خپل 120 130 کلاس ویلې نه د چم پټولې زګه غي لا پتاي نو مونږ هغه خپل دی ام سي خپل مرګرو سره نشو شیر کولې نو د کورونو عربونو خلکو سره بسنګ خپل دی ام سي د کې جو افلامه او د افلامي زوې فساله به د جهنم شوي دا الله دې مونږ دغه فیصله نو ساتي الله دې مونږه بس اسی به صوبخي بداسې عمل باندې چې بس هغه رضاي شي او دا هغه راو ګرځي ان توبو د صدقات ک تاسو کارو ورکوی خيرات د نا فني ما هيا نډير بهتر دي وان تخ فوها کپټي او تو تو ته الفقراء او ور کوي دا غریبان الله فهو خير لكم من داس تاسو د دا بار غرواله په اخرت کې ويکفر انکم سیئاتکم او لری بکم استاسونه تکلیفون د دنیا د دنیا تکلیفونه بلکم بعض خلکو یو حدیث ته وای مقوله دا هغه نه جوړه چې صدقه ترد البلاء دا حدیث نه دی ګوره ښا دا چې چې دوه دا صدقات لږه ها الله تعالی او روایت کراځي چې کم سړې ډیر خیرات کړي نو هغه الله پاک داغه سرقاتو بوجبانېګناونه کمی اس تلیفات د کمئ ی کفران کوم ص یادې کوم لې بکم ستاسوونه بوی د تکلیفونو والله او ب ما ته مونه خبریر الله ستاسو په عملبانې د خبردار ليسسه عللی ک دا هم ی ر چېما خو الله ولیسه عللی ک داون پهتاببانې نشته د تو فیکور کول دیته د هدایتته انته په زورې او سړی چې مسلمان یا تو خدا هم تو فیک د خمال لګولو ولاکن الله یی معشه لیکن الله توفیق ورګې جای چې غغه شي وماتون في من خیرین او اغ چې خ کوي تا او سر دمالنافلیاننفسس کو نو اجره او ب ل تاسو دپارره ده وماتون في کوونه اوغ چې خ کوی تاسو اِلَّا بِطَغَاءٍ أَو جِلًا مَغَرَّدَ بَارَ دَزَامَن دِيَادَ الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ أَوْ أَغَج خَرج کوی تاو سمال یو فائی لیکم پورا پورا پتا سلو واپس ملای کی وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ او پتا سو بزیاتې نکیږي ظلم مگر بای نکیږي لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ دَارَ دَغریبانا او اګه کسان او صرفو فی سَبِیلِ چې کډیان چې ویدی د الله کې لا يستدعون ضربا في الارض چې طاقت نه لري د سفر ګول په ځمکه کې دا الله لا رکی کې دې انشيوي دي او خسروا جب انشيوي دي بلار الله کې طاقت او عجزه ناس دی يحسبهم الجاهل غمان يحسبهم الجاهل غمان بدیبان نه ناپوه خلک جاهل مان نه ناپوها, ناپوها. اغنيا اذمال دارا من التعفف ی د وجی د سوال نه کول او نه د خلکو نه غواړین نه تعارفو ب سیمام به جنبد لرا پنه خو دا غربت د دې باندې چې دا غریب سره دی او چا ته خل نو واځي لا يسلون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الخافن بوازه خلا ار چا ته خل جنګې نه جمال لرا و ما تفکو من خير اگ ج خرج کوی تاسو د مال نه ف ان الله ب الله پاغه بو دے دچا دچا و نومر ګری د الله نو چې اغه د امام له دا نوغه خبردار دی بیا ګور یو تل حکمت من یش ور په دا قران چاله چې خو ښی او من یو تل حکمت چاله جوړ کړ شو دا پوه دا قران فقط اوتیا خیرن کثیره نو د توکل شو خیر ډیره او ما یذکر الا اولو للباب او نس یذ نقبلای مگر خه وندا اندا کل من عقل من خلق نس یذ وما انفقتن من نفقتن اغا جی خرچ کوئی تاو صدا او نظر تم من نظرن یا منخت کوئی سمنختا فا ان اللہ یعلمو اللہ پاغی پوہ دے وما لز ظالمین من انسوار او نشت دے ظالمان لسو گمدادی ان بدوسو دا کاتفن یم مہیا کتاسو اخکارو اور کئی خیراتونا نو دا ډیر بہتر دی اغا فرائز او و تو او ک پټی کوی نفلی عبادت تو توحلف قر کوئ غریبانانو ته خیررو لکوم نه دا ډیر غورې تاسوله یو کفران کوم او لې بکستاسوونه من ص یادې کوم چکلیفونه مصاحب د دنیا والله او بما عملونه خبریر اللهستاسو عملبانې د خبردار ل سالی کوهداو مشتې پتاببان دی تو فور کوول مالله کوو ته د ولكن الله یا يشا، من يشاء لكن توفيق ورکی الله چاله جغه شی وما تنفق من خير اګه خرج کوي تاسو د مالنه فل انفسكم دبی اجر او بدل ستاسو د خپل قانون لپاره دی وما تنفق وما تنفقون او اګه خرج کوي تاسو الا بتغا او وجه الله مگر د بار رضا منتیا د الله او خرج مکه کوي تاسو مگر د بار رضا منتیا د الله وَمَا في کوونه اوغ چې خچ کوی تاسو من خیرین صدممالله یفاائلی کومپره بدرکې چې تاسوله بندندهغې تون لا توسلمون او په تاسو به زیاتی او نشي یحسبو هم الجاہلو گمان کئی پاغیبانی ناپوہ اغنیا آدھ مالدارا منتعفو فید و جد سوال نکولونا تعریفو هم پی جنب دیل را بسیه ماہ هم پنخو نشانو ذا دی لا یسلون الناس ایل خافا چی سوال نکئی دخلقونا پواز خلا وما تنفقو من خیرن اغج خرد کوئی تاو صد مالنا فإن اللہ بهی علیم نواللہ دی پاغیبانی پوہا دو آخر داونا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسولنا محمد ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره لا تؤاخذنا اذا نسينا او اخطأنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا ربنا انك انت الوهاب اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم من العذاب تولى لنا اللهم اهدنا فيما هديت ووقنا فيما توليت وبارك لنا فيما عطيت وخذ منا ولا تذر لنا شيء يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره